Arantxa, paskual, kaixoa? Kaixoa. Beno duen aste buruan zeigarren e, arti zautza erakusketa, e, izango da fiko ban. Nienak eta suposatzen du arti Ba, guretzako puntu da. E, Boz, oi, egotera gabonetako azoka baten barruan eta guri iru pavioitati bat bakar guri eskaintzea, oi guretzako asko da. Eta gaina olako rezinto batean egotea. Ba, iak gabona diela eta, ba, oi, ba, jendia oi, e, oitutzea gaitare, ba, oi, artisautza mogitzea, artisautza erostea, artisautza nola egiten den ikustea gaitare. Uh -huh. Guretzako egarrantzitsua ba, da, jendeak ezagotetara astea zer dago e, produktoren atzean. Uh -huh. Ongi da, elburorekin e, zelekarreko gozo ba hortan guan. denetatik, ba, eh, beira, egurra, papera, e, bitxia, pizkat denetatik ta gerongo dira parte erakusketa batzuk uh -huh. eta tailer demostrativoa ikusteko gusteko ondola lantzen diogun produktu horiek. Uh -huh. Erakusketa Erakusketak dagokienez, Ego dira, e, bi erakuskete ongo da, bat e, inaki gorosti diren harriekin egiten dugu du, arti dijasotzeia zan eta bere harriak ikusiko ditugu erakusketa batean eta gero sandarake bibilek egiten du, e, filtrozko erropak egiten ditu eta bere erakusketatu ikusiko dugu bere erropekin. Mm -hmm. eta gero kanpuan egongo da motozerrakin lanean yeah. bai, e, Luis Erasok egingo du motozerrakin euskultura batzuk egingo ditu eta yeah. izango da poskaldian eginko da rezintuan kanpokaldian hori yeah, oh, da ikusteko daukiena zaintz aipatu e, duzu pizkat tailerrak edo eskainiko bituzuela bai. e, e, egunero bat ezta bai egunero la tailarres berdin egongo dia ikusteko izango da demostratiboa ikusteko jendeak nola lantzen ditugu gauza horiek lenik egunero izango da posniki eginko egingo de ilustrazioen taila bat bigarrenean egongo da Sandra e, aria lantzen, nola artilla non la lantzen da nikusteko. Gero, beira, sopleteekin dola lantzen den beira eta gero kaligrafiakoa erakusketa bate bai egongo da. Hobida. Eh, adibidez, abeirarenan eko ikusgarri izaten da, ez dakit alakoetan eh helduek alaurrek endute ikusmine hondia Ba, beti esaten da aurrena, baina azkenean heldua diak gehiain edutena, ozara sea, gehiain guztatzen zailan hori dena ikustea. Eta egiten hagu ez da, participatioa dan nian baita ere, beti jartzen die aurrei, baina azkenean mukatzen dute, helduek egiten, mm -hmm. azkenean gustatzen zaie eta azkenean guztoko du, ba, ikusten dola den prozeso guztia. Aipa du barra dugu, berez, e, menfikoan irungo, do, no, gipuzkoako artisauen erakusketa dela antoratzen mozutena, baina ez dela edoatza eta dela soiik e, gipuzko harrak, ez? Ez, e, aurten, kanpotik, hama laudia esatutu datoztena eta beste denak euskal derrikoa geha. Gehienak ipuzkoa harra geha, baina gero pues, oi, e, bai, toki guztetatik. Baina, gara, ingeratzen gara miaskara. Bara, ez